Sat kulture. kulture. Emisija u kulturi na valovima radio maestra. Utorkom u 1 sat i 15 minuta. U sad Emisiju u upiru grad pola, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, zaklada kulture Nova i Ministarstvo kulture. Medijski partner web portal kulturi Istra. Dobar dan svima. Pred nama je još jedan sat kulture. Danas smo opet u standardnoj postavi. Ja sam se vratila s godišnjeg i moram se ispričati zbog malih tehničkih grešaka do kojih je došlo zadnji put. Ali zato danas imamo novu kolegicu Nives Galić, a što je Nives radila ćete vrlo brzo u našoj rubrici predstavljanje autora u kojoj ćemo vam predstaviti Rujanu Jeger i njezinu pseću družinu koja je prošlo tjedan u dnevnom boravku u Rojcu progovorila o ljudima i psima. Ja sam Rujana Jeger i moj psi je dugovna. Ovo sam ubacila čisto da znate da će biti zanimljivo. A evo još malo. Najbolje kad me neko pita pa kako znaš da je ljudsko? Pa imam Rupčić. Mislim, sigurna nije pudlica bila. Baš je zabavan ovaj posao na radiju. A sad ozbiljno. Usustret Prazniku Rada ovog tjedni Sad Kulture donosi vam friške vijesti iz široko svačanog polja kulture i njezine proizvodnje kao i potrošnje. Baš kao što sam najavila, počet ćemo s neuobičajenom književnom večerina koji je u dubkom punom dnevnom boravku gostovala Ruena Jeger s novom knjigom bez lake na jeziku o psima i ljudima. A ako je sa psima jednostavno živjeti uz pametno upute, onda sigurno nije i s ljudima i medijima. Prema zaključcima konferencije pod nazivom Mediji protiv demokracije. Ova konferencija održala se u Zagrebu od 24. do 26. travnja i na njoj se pričalo o krizi medijskog polja u hrvatskim i globalnim razmjerima kao i komercijalizaciji interneta. Za kraj današnje emisije pozivamo vas na tribinu Slučaj muzil izigravanje javnosti u domu hrvatskih branitelja u sati 30. travnja. S ovom tribinom ćemo kontemplirati nad radničkim i građanskim pravima korištenja javnih prostora i dočekati 1. maj kad bi se mogli prošetati gradom s prijateljem, obitelji ili psom da bi nam svjetloći divovi mogli pokazati put iz opće kriza. No prije svega glazbeni broj koji je za vas birao Marino Jurcan. Sad kulture. Emisija o kulturi, što, kako i za koga. Sad kulture. Vratili smo se u Sad kulture. Kao što sam uvodu spomenula, naša nova suradnica Nives Galić bila je na promociji knjige Bez dlake na jeziku. Autorica Rujana Jeger, kći književnice Slavenke Draculić, iza sebe ima 35 godina iskustva života i druženja sa psima. A evo što je Nive saznala o psima i ljudima od Rujana. Za početak ju je zanimalo ako je pas čovjekov najbolji prijatelj, da li je i čovjek psu najbolji prijatelj. Pa ja mislim da su oni sigurno najbolji naši prijatelji, ali je vrlo upitno da su mi najbolji njihovi prijatelji. Ako pogledate samo neke pasmine, što su mi njima zapravo napravili, a ako pogledate kako mi njih držimo, bilo na lancu, bilo u kavezu Bilo, ne mislim da je ništa bolji Zlatni kavez gdje male pse prisiljavaju Do piške kake na pelene I ne šeću ih po prirodi Da im se ne uništi dlaka Ili takve nekakve slične Ja ne mislim da je to nimalo malo prijateljski a, a da ne idemo u to Dajko u nekim krajevima svijeta Jedemo da ih mučimo, na njima radimo pokuse. Mislim, ja sam jako svjesna da naravno da nema pokusa medicinskih na životinjama, da mnogi od nas ne bi bili među nama. Ove, prva bi bila moja majka, mislim, koja je imala dvije transplantacije bubrega. Ja sam jako svjesna da je to, vjerojatno zahvaljujući životima, neko, nekoliko stotina svinja, mislim, na kojima su, su se te stvari vježbala. Ali sam strašno protiv pokusa, na primjeru kozmetičke svrke. Stvarno ne mislim da se treba životinja može tricavati champione i ne znam, vagina pijene u oči, mislim da bi mi. Dakle, ono, zbilja se može na neki drugi način provjeriti da li ovaj taj neki lak za kosu mislim funkcionira ili ne. Dakle, ovaj, stvarno ne mislim da su mi njihove nebudili prijatelji, oni su nama poklonili povjerenje može čak već bah, sigurno preko 20.000 tisuća godina. Ovaj, a mi im to baš ne uzrčamo na najbolji način i to onako povijesno ovaj, ne uzrčamo na najbolji način od toga da smo se sahranjivali s njima dakle, mislim, ipak smo ih morali nekako ukokati da bi se s njima sahranili, svaćam da je belka časti svaćam da su često i ovaj, sluge i žene koknuli ne. Eh, kada bi neki važni muškarac jel, zaginuo ali ovaj, do toga da, da smo ih učinili ono, robovima ne samo nekih poslova, nego i svojih navika i tako dalje. Tako da, mislim, ne, ne, definitivno je pas čovjeku najbolji prijatelji, ali čovjek su, baš i nije. A da li je čovjek čovjeku, a to svi znamo, mislim. A saznala je i da li je čovjek odgovoran za karakter svoga psa. Nije pas najčešće odabrao čovjeka, nego čovjek najčešće odabrao psa. Dakle, taj čovjek koji odabirao se morao raspitivati e, prije nego što je odabrao psa o tome kakav je to pas, čemu on služi, za što je on namijenjen koja je njegov original on namjena. Jer zapravo, e, sve pasmine koje poznajemo, dakle od 400 pasmina koje danas navodno postoje, E, barem 350 je naslovo posljednjih 100 do 150 godina sa, e, sa pojavom srednje klase u viktorijanskom društvu Engleskoj, znači sredinom 19. stoljeća. Si stvarno svakakve upotrebe za njih imamo, ali tek sredinom 19. stoljeća se i takozvani obični čovjek, odnosno tu tek dolazi do pojave te srednje klase e, gdje si i neko ono e, tko nije vlastelin, tko nema ne znam zemlju, a, a može priuštiti nekakvog lijepog psa i tu dolazi do prvih izložbi pasa. I tu sada počinje biti e, e, najbitniji izgleda, a sve manje bitna je njihova e, originalna funkcija. E, I tu dolazi zapravo polako do e, pervertiranja e, određenih pasmina i, i njihovog ono ja smatram da je perverzno napraviti životinje to da ona više ne može normalno funkcionirati znači kad vi postignete neki ono estetski izgled koji tom su škodi, onemogućavamo slobodno kretenje, onemogućavamo da radi ono što je njegova osnovna svrha mislim da je to onda perverzija slatki su, me se svi slatki da se razumijemo, ali ljudi dragi ono stvarno nekad pretjerujemo njemački ovčar iz mog djetinjstva iz 75. je bio njemački ovčar ovo što ja danas vidim u ringu na izložbi, sa kljastim zadnjim nogama ja da sam sudac, ja bi tako se diskvalificirala rekla bi ono, sorry, ova ima bolesne kukove ne možemo mu dati nagradu to bi ja napravila mislim. tako da evo, ono, mislim, to sam ja ono, ja sigurno nisam stvorena da budem uzgajevača, pogotovo ne, neke pasmine takog tipa i e, da sam ja morala od soliko sva nekakve frizure zahtijevati, ne znam kakve perverzije ne bi, ne bi to poglavlja u knjizi ni bilo ali ja to ne bi uopće mogla iskurat ni prvutat ali evo, potrudila sam se stvarno za tu knjigu raditi stvari koje inače ne bi tako da nadam se da će se ove, trud isplatiti, da, da će se ljudi pononaći unutra Eto, u pozadini se čak i psi slažu, a Nives je za kraj zanimalo biraju li ljude pse onako kako žele vidjeti sebe, služe li im psi kao statusni simboli ili možda muškarcima kao projekcija vlastite muškosti. No ono što sam negdje nedavno pročitala je bila poslovica ili izjava, ne znam ni otkuda, me to, to negdje sam ono na internetu našla. You don't get the dog you want, you get the dog you need. I onda sam išla prema tome analizirati sve svoje prošle pse i čemu su me oni naučili. I zapravo sam skužila, evo sad sam našla jednu malu križanku terijera na ulici. Uh, koju želim zadržati sad ja i moj oko toga jer bi to bio treći pas i razmišljala sam da me ta zapravo terirka, koja je kod mene sad već tri tjedna i ja stvarno ne znam kome bi je dala jer mi nitko nije dovoljno dobar Uh, pokazala da možda za mene nije uzgoj iz prostog razloga što ja fakat ne znam tko bi to trebao biti da ja njemu dam psa koji kod mene bio dva mjeseca kad ne mogu ovog kog kogniti nemam ono odruđenja mislim nakon tri tjedna ja više stvarno ne znam kom bi je dala taj neko će morat zadovoljiti takve uvjete da, da evo, evo, to je poučak bio nekakav ono nisam dobila psa sam željela uopće ga nisam željela iako se nadam da ću ga zadržati ali mi je taj pas trebao da mi, da mi na to ukaže Želimo Ruan i puno sreće u obrađivanju muža, gdje ima mjesta za dva, ima mjesta i za trećeg, pričamo o psima naravno. A mi idemo sad na drugi glazbeni broj, nakon ove simpatične pseće priče vraćamo se s nešto zbidnim temama. Bavit ćemo se medijima, točnije perspektivama medija ako ih uopće imaju. Ostavite s nama i u nastavku. Diamonds pay for beatings and diamonds pay for girls So go find all the pennies, the ones that people ditch You're going to be happy, you're going to be rich Sad kulture. Emisija o kulturi, što, kako i za koga. Sad kulture. Kolegica Tanja Tomić i Sanja Čarlenice ovog su vikenda bilo u Zagrebu i nisu provjeravale kao rujana kakvo je stanje u parkićima po pitanju ljudskog i psećeg izmeta, već su provjeravale stanje i perspektive u hrvatskim medijima. Konferencija na oko dubioznog naziva Mediji protiv demokracije održana od 24. do 26. travnja u Zagrebu u organizaciji Kultur Trägera Kurziva multimedijalnog instituta MAMA zasvjetlila je uz napredovalu komercijalizaciju interneta i krizu medija u nacionalnom i globalnom kontekstu. O odnosima tržišta i slobode govora, o današnjim uvjetima rada novinara i rastoćim problemima za početak nam je nešto rekla Mirjana Rakić, nekad novinarka HRTA, a danas direktorica Agencije za elektroničke medije. Ja se užasnem kad vidim šta se objavljuje po Odgovora Od govora, mržnje najčešće, do različitog mobinga. Vi kad to probate regulirati, svi se pozivaju na to da je to u kojem u, u, zbog čega je i ko vam daje ovlasti da vi meni kršite moju slobodu jer ako sam ja nešto stavila ja sam valjda odgovorna za to. To e, trenutka kad je to dostupno svima. Jer taj Facebook, taj internet nije vaša privatna domena između vaših prijatelja, pa vi to razmjenjujete, nego je on dostupan šire, a pogotovo portali koji ajmo reću, ili su uh, na nacionalnoj razini uh, ovaj dohvaćljivi, tu bi ipak trebao postojati jedan okay. standard, jer ja sad zapravo ipak tretiram na neki način kao svaki drugi neki. Ono što ja mislim u da bi se trebalo dogoditi, ja, bi, ja, ja moram prijateljiti možda to ovako jedna heretička misao, ali budući smo mi sad razvukli do maksimuma poništavanje kvalitete novinarstva, a jačanje uloge vlasnika, jer ja tako hoću, pa ćemo svi imati ovo tralalala novinarstvo, Neću imat profesionalne novinare jer svi znaju pisati i čitati, pa to svak meni može nešto napisati, pa vas ne trebam ni zapošljavati u stalni radni odnos, nego vas uzivam na ugovor na mjeseci, pa 6 mjeseci i niko drugi. Imam jako puno reklama, imam jako puno zglotnih slika, fotografija i to je to. I svi smo isti, dakle niko se ne ističe. Dakle, ako smo to do, nategli do maksimuma, znači po nekom zakonu fizike sad smo tu i sad se moramo vraćati natječ vraćati se kvaliteti. Na koji način? Jedne morate prisiliti da bi drugi mogli proraditi. Prisiliti ove u redu. Možete vi biti tako zabavljačka novina, šarena novina, ali to je puno veći porez. Dakle, vi nećete htjeti plaćati pa, porez a da vam neko piše tra-la-la, nego ćete se vraćati menima koji znaju pisa. Mi smo, nažalost, sad imamo svježi primjer novog rektora sveučilišta Borasa i njegovih biblijskih vrednosti. Zaradio je naslovnice i to smo se svi žestili. Da, ovo, da, ono. Ili tko zna šta je u programu tog čovjeka. Niko nije napisao što je program. Možda to program, stvarno ne vidimo, možda smo trebali govoriti o programu, a obi za usput. Ili gospodin Bandić, gradonačelnik Grada Zagreb, naslovnicu ima slika njegova, slika premijera Milanovića, ne može on meni govoriti da sam ja ne fokusiran i intelektualno inferioran. To je naslovnica. U međuvremenu vlada donosi Bitne odluke Sabor donosi bitne odluke Mi više u novinama nemamo nešto Što je zapravo klasično novinarski Treba biti izvještaj Da ja znam što se dogodilo Da pače, da imam komentar neči Kojim ja vjerujem I da imam te okviriča Ako su se potukli neko, nekom nešto dobacio Ali to je okvirić, Mi smo novine pretvorili na okviriče To je pitanje profesije Vi imate vlasnika A niste financijski slobodni Vi niste financijski neovisni, Vi morate zarađivati Ako je 750 novinara kvalitetnih na burzi pa to je tragedija. Marcela Marasa, jednog od osnivača Multimedijalnog instituta Mama, kolegice su pitalo o perspektivama razvijanja interneta s obzirom na progresivnu komercijalizaciju. Pa mislim da je slična kao i perspektiva današnjeg svijeta. Znači, postoji neka količina a, izdvojenih, autonomnih, gotovo utopijskih projekata koji daju neku nadu, ali nekako generalna slika je više besperspektivna i pesimistična. Kolegica Sanja Črlenica razgovarala je i s Brankicom Petković, predsjednicom Mirovnog instituta u Ljubljani i Centra za medijske politike. Mislim da se događa neka uh, velika kriza novinarstva i novinarskih odnosa u uredništvima. Prije svega nešto tome je doprinjela dakako e, tehnološka promjena ali e, u velikoj mjeri se radi o nekom modelu financiranja medija koji je doprinio, doprinio tome e, e, da se jako e, vodi računa naravno o profitu i u tom smislu se novinare e, e, smatra samo za jednom postavkom jednim e, e, trošk, popisa troškova itd. Vrlo je malo mentorstva, nekog ulaganja u novinare, njihovo permanentno obrazovanje. Puno je tih negativnih trendova. S druge strane mi se čini da je sve prisutnije sve jedno jedna profesionalna i socijalna svijest novinara. Ja mislim da ona raste iako još uvijek potpuno ne, ne preala u odnostu na probleme s kojima se novinari suočavaju. Ja mislim da se novinari jako zaljubljeni u posao koji rade, onih nekako mađija u tom smislu da se smatraju jakim i važnim u trenucima kada izvještavaju s nekih važnih događaja, intervjuiraju neke važne u navodnicima važne ljude i u tom trenutku ispunjavaju neku svoju potrebu da su važni, da posjeduju nešto više informacija i uvida od drugih. I ta ideja taj, u stvari, iluzija i vjerojatno toliko pasivizira i toliko se u to zaljube da u uh, stvari nisu sposobni vidjeti u kako uh, uh, ponižavajućem položaju stvari oni su u socijalnom smislu naš uvid pogotovo u istraživanju u regije pokazao da su novinari sve manje plaćeni i sve više spadaju niži društveni razred i niži sloj ekonomski uh, a unatoč tome se ne bune. Smatram da je jako važno da se novinari probude iz tog sna i, i uključe, samo organiziraju kolektivno, pa ljudi su ginuli. Ginuli su za to da bi imali osam sati radni odnos. Razumijete? A mi smo potpuno... Kako bih rekla, opušteno, bez ikakve trunke, pobune, pristajemo na sve moguće fleksibilne radne odnose i sva prava koje su priborene, čak i zapisana u zakonodavstvu i mirno to prihvaćamo. Hvala. All you got to do is sing I know this hurts all Said I know what you want I got what you need I know what you want Just come to me I know what you want I got what you need I know what you want Just come to me Sat kulture. Emisija o kulturi što, kako i za koga. Sat kulture. A sad se vraćamo u staru formu već tradicionalno vrijeme za natječaje i informacija. Istorsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula od 25. do 30. lipnja po sedmi puta organizira godišnji festival kazališta potlačanog u Puli. Kao dio Međunarodnog kazališnog festivala mladih, Pulski forum združuje praktičare i grupe kazališta potlačenog iz cijelog svijeta s ciljem da se osigura prostor za razmjenu iskustava korištenja kazališta za nužno potrebne društvene transformacije. Za državljane bivše regije kotizacija za radionice je 1000 kuna, a po radionici je 300 kuna. a dana 24. travnja 2014. godina, simboličnim činom ljepljenja flastera preko usta i gromoglasnom tišinom, inicijativa je izrazila svoj revolt zbog bahatog ponašanja pulske gradske vlasti, koja je odbijanjem svih primjedbi i prijedloga 1503 građana Pule jasno poručila da ne mari za njihova mišljenja. Pozivaju se građanke i građani na javnu tribinu koja će se održati u srijedu 30. travnja u 19. sati u Domu hrvatskih branitelja, a na koju će biti pozvani i svi vječnici, predstavnici političkih stranaka i gradske uprave. Inicijativa Volim pulu o slučaju mu od 26. travnja građanima nudi dodatno informiranje na punktovima na gradskim trgovima i ulicama. Radi se o forumu Portarati i gradskoj tržnici na Verudi, gdje građani mogu, ukoliko već nisu, i svojim potpisom izraziti protivljenje privatizaciji muzila. A s muzilom završavamo današnju emisiju. Ali nadam se i ne ovu absurdnu i tragikomičnu pusku priču. Bilo je ovo sve za danas. Dragi slušatelji, prije svega ostanite kulturni. I to ne samo 45 minuta kao mi. Dakle, nemojte se ogledati na one koji vladaju. I ne zaboravite pritom koji puta pogledati i iza dizalica, ne samo u njih. Čujemo se idući utorak u 13 sati i 10 minuta. It's your sense. Can't Cannot find complaints if you want to hold on to your dream Hold on May not be a lie Hold on. Cause you know it's all your got No matter the consequences Or the fear that grips your senses You have got to hold on to your dreams Down at the West Union Sending cash back to your family Taking down services Where the nights are very low Your mind may start to wonder When you think about your village You're the woman that you love so much Who's still in Mexico At just two bucks an hour They're little to redeem This life accepted in your mind Time to hold on to your dream. Hold on It may not be a lot Hold on, cause you, you know, know it's all you it. got No matter the consequences or the fear that grips your senses You, you have got, got to hold on to your dream Hold on, your yeah. hold on. may not be a lie Hold on, cause you know it's, it's all you got. got No matter the consequences or the fear that grips your senses